33. Слухання почалося за тиждень. Фогель не визнав себе винуватим. Його справу передали в Центральний кримінальний суд Олдбейлі. Як буває у таких випадках, Великий суд присяжних із 23 осіб, оцінив, чи є підстави проводити слухання, всі погодилися, що такі підстави є. Отже, справу слухатиме Малий суд присяжних у складі 12 достойних громадян. Засідання тривали три дні. Фогелю виділили перекладача, який стояв поруч і пошепки перекладав йому на вухо, коли англійська ставала надто складною. Ще раз дали свідчення. Том Драмонд та інші мешканці будинку 42 на Фешн-стрит. Сержант Вайтлоу, інспектор Гуч, кілька лікарів і я. Захист викликав лише одного свідка – Ребекку Кравіц, яка розповіла про добру вдачу Фогеля. Але після всього, що сталося, то було як шепіт на тлі ураганного вітру. Мене викликали у четвер на другий день слухання. Я зайняв місце свідка, присягнувся на Біблії та повторив, як той папуга свідчення сержанта Вайтлоу про те, як ми знайшли Бесі, тоді докинув їй свою кістку до спільної юшки, переказавши, як ми заарештували Фогеля в лазні. Увесь цей час той сидів з байдужим виглядом на своєму місці, і якби не перекладач, який час від часу шепотів йому на вухо, можна було б дійти висновку, що він не розуміє, що відбувається. І це його не дуже обходить. Останній день слухання випав на п'ятницю. Вердикт прийшов вислухати не тільки я, а й чимало істенських євреїв, яких набилося на балкон стільки, скільки і в райку мюзик-гола не буває. Коли вийшли оголосити вердикт, вони, як і решта народу, ледь могли всидіти на краєчках стільців, але серйозних сумнівів не було ні в кого. Голова присяжних оголосив вердикт. Винний. Євреї на галереї вислухали і пригнічено зітхнули. На вулиці натовп зустрів вирок радісними вигуками. Судді випало оголосити долю Фогеля стандартними фразами, а якщо не згідно з буквою закону, то вже точно згідно з традиціями, які в Англії часто мають таку ж саму силу. Вирок суду є таким. Звідси вас переведуть до місця страти, де вас повісять, тіло ваше поховають на території в'язниці, де ви перебуватимете. І нехай Господь змилостивиться над вашою душею. Фогель вислухав переклади з тією ж байдужістю, яку демонстрував протягом усього слухання. Підозрюю, він знав, яка доля на нього чекає відтоді, як я схопив його влазні на Бріклейн. Рішення суду було природним наслідком, і йшло за арештом, як ніч за днем, і в мене склалося враження, що ця людина вже уклала мир зі своїм Богом. Його знову відвезли до Пентонвілю, до його камери, а я повернувся до Вайтчепелу, до поплескувань по спині і келихів, випитих на мою честь під час святкування в пабі. Але в душі зяїла порожнеча, шлунок зводило від болю, і заглушити його не можна було ні їжею, ні алкоголем. Повернулися мої сумніви, які так легко розвіялися напередодні суду, і коли оголосили вердикт, я ніби отримав удар під ребра. І от сидів я з пінтою пива серед моря друзів та колег-офіцерів і думав про Фогеля, Бесі Драмунт і те, що зрадив її двічі. Після третьої пінти я вибачився, втім ніхто не звернув на мене особливої уваги. І пішов. Ніч була вологою, як і більшість ночей у Вайтчепелі ранньою весною, але було вже не так холодно, і дрібний дощик падав лише в половину сили. У тумані я рушив на північ, тоді на схід, доки з темряви переді мною не вигулькнула з скривавленого серця і не перевернула мою увагу як промінь маяка. Я увійшов усередину в задушливу атмосферу Істенської п'ятниці. Народу тут було повно. Усе голо і смерділо чоловічим потом, кислим пивом і старими недопалками. Крізь гомін і суцільну масу тіл пробивалися нотки мелодії, яку грали на піаніно. Десь хтось наспівував мій старий голландець таким високим фальцетом, що це явно мусило розважати народ. Я пробився до бару, замовив пінту, і не зробити ані кроку, так і лишився стояти там. Випив і замовив ще одну. То я вперше навідався до закладу після тієї ночі, коли брати-спілери дали мені наводку, завдяки якій ми вистежили фогеля. Відтоді я жодного з них не бачив. І хоча це був їхній паб, Сьогодні я випив уже п'ять пінт, і думки мої були зайняті не спілерами. Тож, коли мене постукали по плечі, я мало не підстрибнув, повернувся і побачив вишкірене обличчя Арчібальда Фінлі. Констеблю Віндгеме, несподіване задоволення бачити вас тут, сказав би я. Можна запитати, що привело вас сюди. Я спробував придумати якусь уїдливу відповідь, але навряд чи якась людина здатна на таке після п'ятої пінти. Після трьох келихів моя дотепність вирушає на прогулянку. А вам що до цього? – відрізав я, відвертаючись до бару. Кислявий каркас Фінлі протиснувся носом уперед туди, де і місця вже ніби не лишилося, і влаштувався поруч зі мною. А вже ж нічого тут, ваша правда. Раптом посмішка зійшла з його обличчя. «От тільки не я про це питаюся. Містер Мартін запрошує вас скласти йому компанію в задній кімнаті». Я озирнувся. У пабі було десь із сотню людей, і всі вони так чи інакше були пов'язані з братами Спілер. І тут я збагнув, що нічим не краще із-за них. Я вилив у себе останні краплі свого пива і повернувся до Фінлі. «Ходімо». Мартін Спіллер розкинувся на оксамитових подушках у кабінці задньої кімнати, як той середньовічний барон. Він підвів на мене погляд і посміхнувся. «Констеблю Вінгеме», – промовив він, підводячись з місця, – «дуже радий знову вас бачити. Приєднуйтесь до мене, ви вже хельнули, егеш», – він зиркнув на Фінлі. «Арчі, пляшечку віскі». Я сів, а Фінлі подріботів до бару за пляшкою. У тьмяному світлі я розрізнив фігуру візлі. Той сидів на стільці біля шинкваса з двома чоловіками. Фінлі повернувся з візки, наповнив дві склянки і повернувся йти. Варто було йому прочинити двері до передньої кімнати, як звідти увірвалося кращен до голосів, яке обірвалося, ледь за ним зачинилися двері. «Ваша зірка сходить», – завважив спілер, і на обличчі у нього розпливлася усмішка завширшки з гирло річки Северн. Хіба я не казав, що так і буде? Я копнув віскі, і не встигло воно ще впекти шлунок, відчув його медичний присмак у горлі. Його повісять, пробелькотів я. Фогеля повісять. Так і повісять, і все завдяки вам. Слова його були просякнуті їдким сарказмом. Я глянув на кремезну постать навпроти мене. Долоні тримають склянку з віскі, нібито дитяча іграшка. Такі руки запросто можуть вичавити з людини життя, і, мабуть, не раз це робили. Ця особа знає все, що відбувається у Уайт-Чепелі. Усе, що відбувається. Він же цього не робив? Спілер гамикнув. Його визнали винуватим, хлопче, суд і присяжні. І тут я усвідомив, що мене використали. Хто її убив? Том Драмонт? Спілер похитав головою. Правосуддя здійснилося, тепер ви герої. Ось що важливо. А тепер пийте. Насолоджуйтесь вечором і не забувайте, що колись мені знадобиться послуга. Я допив віски, зіпнувся на ватні ноги і поплентався до дверей. Думки в голові були наскрізь просочені алкоголем. Задух і сморід передньої кімнати так і вдарили мене під ребра. Я проштовхався крізь суцільну масу тіл, вибрався на вулицю, і мене знудило. Я стер рукавом з обличчя залишки блювоти і слини, спробував вистрончитися. Нічне повітря допомогло прийти до тями. Я подумав, чи не повернутися додому, але там на мене не чекало нічого, крім холодного ліжка та моїх демонів. Тож я повернувся і знову переступив поріг скривавленого серця.